Cal el funcions. Tots estem tots preparats començaríem aquest ple al ple ordinari del mes de maig i en, teòricament al darrer d'aquest mandat avui que no hi ha a Miquel Ferrer hem dit mandat, hem dit la legislatura i, però si bé li dieu que hem dit mandat El senyor secretari vol explicar o ja ha explicat eh, els papers que sí, ha passat? Ja... ja està explicat? Molt bé doncs passem el, pròpiament al ple. Aprovació de l'acte de les sessions anterior. Hi ha algun grup que vulgui dir alguna cosa? No? Hi han tres actes? Sí, són tres, perquè del dia 30 d'abril hi ha l'ordinària, però també l'extraordinària de, de sortells dels membres de les meses, a part de l'extraordinària del 14 de maig. Eh? Mm -hmm. Molt, bé. Molt bé. Sí? Doncs us donem les actes aprovades. el punt número 2, les resolucions d'alcaldia, s'ha informat hi ha alguna intervenció no doncs el punt número 2 per aprovat passem al punt número 3 resolució de l'alcaldia d'atorgament de poders per a plets en favor d'advocats i procuradors certificació es va informar en la comissió informativa Sí, senyora Saragossa. Sí, gràcies, senyor alcalde. La proposta d'acord està bé, el que passa que en l'expedient que ens vinculen a la convocatòria posa que és per eh, la responsabilitat penal de regidors i empleats. Suposo que és el títol, que només està equivocat, perquè la proposta d'acord està bé, que veig que és per responsabilitats patrimonials. Perfecte, gràcies, senyora Saragossa. Doncs el ratificat amb aquesta amb aquest aclariment que ha la senyora Saragossa i passem al punt número 4. Sí, seria la sol·licitud de compatibilitat per una segona activitat privada de la senyora Núria Esteve Llenes. Sí, té la para, el senyor Xavier Junoma. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Doncs bé, penso que aquesta serà l'última proposta que passa per les meves mans per aquestes compatibilitats. En tot cas, una vegada s'han fet les comprovacions de la documentació i veient veient l'expedient i tot plegat, es, es comprova que, que es, pot, eh, es pot tirar endavant amb aquesta compatibilitat amb si tot el play hi està, si el estem d'acord. res a dir. res a dir? Crec que és la em passa molt sovint, és és, la, és que passa any. Sí, en tot cas di el Sr. que mai la última, en tot cas la... No? d'aquest mandat és... per almenys l'última no és mai estem <ríe> d'acord per sí. perfecte passem doncs, al punt número 5 memòries de les àrees de l'Ajuntament de l'any 2018 coneixement té la paraula el senyor Jonama bé doncs com, com sempre eh, generalment per aquestes dates s'aproven Uh, pel ple les, les memòries de les diferents àrees de l'ajuntament i aquesta vegada dos núrides no sense excepció uh, estan en l'expedient i s'han pogut com, comprovar i en tot cas si no hi ha res uh, res en contra, doncs les endavant. No, signor. Perdoni, havia. Ja uh, el donem doncs per de, de coneixement, és un punt de coneixement el punt número 5, passem al punt número 6 adjudicar la concessió de domini públic de la Bòbil i la Vella i aprovar la constitució de la garantia del préstec hipotecari a favor de la Fundació per a la promoció del sector soré sure. si sí, té la paraula el senyor Bergomet. gràcies senyor alcalde sí, bé, de fet és un, un punt que ja n'hem parlat en alguna ocasió i és un compromís que havia agafat aquest ajuntament eh, de fet, en els acords el que fem primer és donc, prendre coneixement d'aquest canvi que hi ha hagut eh, del traspàs doncs, del Consorci de l'Institut Català del Suro en aquesta fundació per a la Promoció del Sector Surer, i nosaltres mantenim aquestes eh, aportacions eh, doncs, que ja havíem cont prèviament amb, amb, la, amb la Junta General del Consorci. En aquest cas, és adjudicar la concessió de, de l'immoble que tenim en el carrer Miquel Vinque i Meyer. Uh, perquè pugui servir doncs, uh, perquè aquesta entitat hi desenvolupi les seves activitats. Explicar que, a més a més, la data d'inici doncs, que hem volgut uh, donar de la concessió seria l'1 d'abril, perquè ja l'entitat en aquest moment va, va fer el traspàs d'actius i passius, per tant, uh, el que faria és cobrir ja aquests mesos que, que han anat desenvolupant l'activitat en, en aquest immoble. També doncs, explicar doncs, que la Fundació ha de presentar els propers 15 dies hàbils eh, les diferents pòlisses d'assegurances que ja venen indicades en el, en el, propi, en el propi acord. I també doncs, que, vinculat a això, també aprovem la, la continuació de, de mantenir nosaltres aquesta garantia de ser avaladors del préstec hipotecari, que també en aquest cas aquesta nova entitat s'ha doncs, subrogat. Per tant, a, mantenim. Diguem tot el recolzament, tot el suport doncs, que havíem anat donant durant tots aquests anys. I també explicar, perquè crec que és prou important, doncs, les clàusules eh, 3 i 4. En aquest cas, la clàusula 3 el que preveu és que no hi hagi, eh, que sigui una taxa de quota 0 eh, pel fet doncs, de cedir eh, els diferents espais, però sí que preveu que si hi ha una, un benefici industrial superior al 4%, i que aquest benefici industrial superior al 4% no es reenverteixi eh, diguem, doncs, en, en inversions de millora de la pròpia de, de, activitat que desenvolupa doncs, aquesta entitat, sí que hi hauria un canon variable en el qual la meitat d'aquest accés seria doncs, una aportació que rebria l'Ajuntament. I per altra banda, també es preveu una durada, que és una durada molt important, que és aquest període de 30 anys, que és prorrogable tàcitament per un període de 10 anys, eh, fins a un màxim de, de 60 anys. Per tant, aquest seria sobretot doncs, els principals punts que regulen aquest acord, que al final el que havia de fer doncs, és a donar continuïtat a tots els compromisos que ja en el seu moment aquest Ajuntament havia fet i que crec que tots els regidors doncs, hi estem absolutament d'acord i que ho fem de, de bon grat. No no ve com és eh, per donar el nostre acord totalment d'acord, és una, una gestació una mica llarga, però avui ja fem l'últim tràmit jaàvens per, per, per, per acabar tot això. gràcies S Fernández Sí, veig un acord que el que fa ve a fer referència a la normalització d'un canvi ca ha hagut jurídic en relació al fet que que de crisi cata del sur, donc s'ha dissol, és la nova fundació i el que fem és tra transmetre a totes drets i obligacions que en aquell moment va quellir l'Ajuntament en el seu moment amb la nova fundació. Per tant, jo crec que queden garantits els drets de l'Ajuntament amb aquesta proposta clara d'intentar incentivar i estar a prop del sector de suro. Per tant, el nostre grup sempre ha estat d'acord amb aquesta proposta per tant, òbviament farem un vot un positiu. Va, doncs entenc que com s'ha de posar votació. El punt número 6 el provem per unanimitat i passem, passem al número 7. Què fem amb el número 7? si sí, serveix de manteniment de vies públiques, de declarar-lo desert. No, ni el discutim, diríem aquest. No, estem no d'acord. Estic d'acord, sí, estem d'acord. Sí, I després, en el final del ple, aprovarem l'urgència. Us sembla bé? Doncs sí, sí. aquest eh, el deixem bastant bai i passem en el punt número 8. 8. Modificació puntual de l'acord de ple de data 27 d'agost de 2007. ...i fixació de la data d'inici del còmput... ...de la reversió de la sessió gratuïta de la finca... ...en destinació al parc de bombers de Palafrugell. Sí, té la paraula el senyor Jaume Palahir. Sí, merci senyor alcalde. Bé, això és un tema molt senzill... ...bàsicament des de la Generalitat de Catalunya... ...ens ho han demanat, ens han demanat dues coses... ...una és canviar el nom de... ...fa temps es va fer una sessió gratuïta... ...per al parc de bombers i es va posar eh, eh, la referència que es va fer servir és la Direcció General d'Emergències i, i Seguretat Civil de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d'Interior de la Generalitat com que això és molt llarg la Generalitat ens ha de demanar que substituïssim aquest, eh, aquest precepte per Generalitat de Catalunya i prou i això és el que fem i després també a més a més el ple que es va allà on es va aprovar aquest acord és del 29 d'agost del 2007 però com que el Parc de Bombeis ja funcionava des d'anys anteriors, canviem la data de sessió a 1 de gener del 96, que ja el part de Bombeis estava en funcionament. Ja està. No hi ha cap intervenció, doncs, doncs entenem que aquest punt 8 el provem per unanimitat i passem al punt número 9. Projecte modificat d'urbanització del sector del Pla de Millora Urbana, PEMU 3, eh, 3.1, Riera de Llafranc 2, Llafranc, aprovació. Té la para, senyor Jaume Palai Sí, moltes gràcies també. Bé En aquí és una, una modificació del projecte de, de la riera de Gafranc que com es varen començar les obres que ja es ha fet ens varen trobar bé amb due coses. Prime, el valor del preu de maquinària i personal es va incrementar perquè en aquí hem trobat els... com se diu això a les arqueològiques, moltes gràcies senyor Xavier uh, i uh, a més a més les companyia de telecomunicacions que normalment ens donaven el cablejat perquè el poguéssim posar i així ells el tenien en titularitat i el donaven perquè el feien servir ells, en aquest cas les companyies han canviat el seu criteri i l'has de comprar-lo Uh, és aquestes dues coses i a més a més uh, hem aprofitat també per posar una brana de cert inoxidable igual que la que hi ha més, una mica més on de la ria i això ha tingut un cost de 23.000 euros però adaptant-hi la baixa de l'obra que, que hi havia el cost de, del suplement que necessitem és de 13.000 euros escassos uh, bueno, no, una mica menys de 13.000 euros i va inclòs alguna intervenció? Senyor, sí. Senyor Rangel. Sí. Bona nit a totes i a tots. Uh, tal com vàrem manifestant en la Comissió Informativa, uh, plenament informats dels canvis i de les necessitats de tornar a passar per plenari aquesta modificació del projecte d'urbanització uh, i, per tant, anunciar el nostre vot favorable. Entenem, doncs, que no s'ha de posar votació i al punt número 9 la provem per unanimitat i passem al punt número 10. Pla de millora urbana de la finca situada al carrer Sant Sebastià número 67 a Palafrugell. Aprovació inicial. Té la paraula el senyor Jaume Palell. Sí, merci. Bé, això és un pla de millora urbana d'un espai molt reduït, bàsicament una finca i prou. Eh, la finalitat d'aquest pla de millora urbana és poder repartir millor la fondària complementària que permet el POUM. Aquesta casa pot construir per Poum, 16 metres de fundària, que no els té construïts i, a més a més, al fons del pati hi pot, pot posar-hi un, un porxo de 7 metres. Aquest pla de millora urbana bàsicament és perquè ell vol posar una pèrbola adosada en la planta baixa de l'edificació i utilitza una part dels metres que podria fer al fons de, de, de la casa, del terreny, per traspassar-se a davant i, de, i també restar-se de que posteriorment pogués fer a ràdora, o sigui que bàsicamente no augment, no augmentaria d'eficabilitat. I que el pla millor urbà està fet no únicament per això. Alguna intervenció? Sí, sí, Sr. Ranjau. Persiócala. Sí, Bé, tal com varen manifestar la comissió informativa, tot i no compartir el mètode de fer servir una figura de planejament, de planejament derivat per normalitzar una situació de poca importància com és aquesta eh, vàrem entendre les explicacions dels serveis tècnics acceptem que s'hagi buscat aquesta solució per més garanties jurídiques i per tant el que no podem fer és, és eh, no, no estaria d'acord per tant eh, anunciar el nostre vot favorable no, d'acord, doncs entenem que la l'aproblem per unanimitat aquest punt Brodeu i passem, senyor secretari Sí, faríem l'acord d'urgència que es proposaria que és del contracte dels treballs de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari i urbà i del patrimoni immobiliari del municipi de Palafrugell Inici, que en aquest cas haurien de votar primer la l'urgència No hi ha ningú que fer una intervenció abans de la votació Doncs uh... Cal votar-ho? No cal votar-ho, no, votar s'aprova unanimitat i passem al punt en concret? Sí, seria doncs, el contracte dels treballs de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari urbà i del patrimoni immobiliari del municipi de Palafrugell i NICI. Sí, té la paraula el senyor Bergomet. Gràcies, senyor alcalde. Bé, simplement explicar que hi ha hagut una regularització de preus a l'alça que entenem que ha de permetre doncs poder treure no només a licitació aquest concurs sinó que realment doncs a, hi hagi empreses que s'hi presentin i, i per tant poder procedir ràpidament a l'adjudicació. La, eh, justificar l'urgència perquè entenem que, que era necessari doncs poder fer-ho tan àgil com, com fos possible i explicar que bàsicament el que s'ha fet és modificar el pressupost de serveis, la part que és eh, fixa que en el seu moment, en aquest que acabem de declarar desert, el preu de sortida era de 674.000 euros i que hi ha hagut un augment en aquest sentit, que de les despeses generals, que era un 4%, s'ha passat un 6%, i també un 2% addicional que abans no estava contemplat de costos indirectes, de manera que el preu de sortida, en comptes de ser 674.000 euros, actualment, al primer any, són 705.000. A banda d'això, també s'ha previst un increment anual d'un 2%, per tant, així com de, també en l'anterior concurs d'aquests 674.000 euros durant tota la durada no preveien cap, cap, cap puja, cap increment, en aquest cas no, i, i sí que s'incrementarà, sí i aquests 705.000 euros anirà pujant un 2% cadascun de, de les diferents anualitats. També hi ha hagut una puja en aquest cas dels serveis no permanents, eh, que en aquest eh, abans anterior eren uns 43.000 euros, i ara s'ha calculat uns 91.000, simplement dir que això és... A, Uh, doncs de, de caràcter orientatiu, però que realment això està supeditat a, la, a que s'afectui efectivament la despesa. Per tant, no significa que aquests 91.000 ens els gastem a cadascuna de les anualitats, però sí que permet o preveu poder arribar fins a aquest topall d'aquesta xifra. En resum, d'un pressupost calculat, doncs, en el cas que es donguessin les quatre anualitats més la pròrroga d'uns 4.266.000 euros, hem passat més IVA a un pressupost amb un valor estimat de 5.500.000, més també el 21% IVA. Entenem que amb això fa doncs que aquest eh, concurs sigui suficientment atractiu i viable doncs perquè en la, la, la propera ocasió hi tinguem diferents empreses doncs que eh, si presentin no haguem de tornar-lo a declarar desert Jo abans de donar la paraula sí que volia agrair a tots els grups la predisposició perquè hem vist que era un problema greu que quedés sobre de la taula i a la Junta de Portaveus doncs eh, bueno, vull agrair aquest, aquest fet de que de que poséssim aquesta urgència i que ens hi creguirà bé a tothom, no, no solament a l'equip de govern que entri, sinó a tot el poble de Palafrugell. Senyor no, vull dir De plenament d'acord, si es guanyem un temps i a veure si dintre uns mesos doncs, ja tenim adjudicat aquest contracte. Sí, sí. Senyor, senyor. senyor Rageu. Bé, en primer lloc manifestar uh, la nostra satisfacció per, per finalment tenir tot el docu tota la documentació per poder tirar endavant aquest aquest concurs a fi efectes de no eh, retrasar la problemàtica de la seva tramitació formal fi, per, per les necessitats lògiques que han generat no només la prorrogació dinària que li han fet fins a adjudicació, sinó que han generat la, la, la, la situació del punt que hem deixat fet la declaració deserta de l'anterior concurs, tal com vàrem fer en aquest anterior concurs, el nostre vot va ser favorable, ara un cop vist els canvis tant els econòmics com temporals en relació a aquest concurs, el nostre grup farà un vot favorable i per tant, enunciem això. Gràcies. Entenem, doncs, que no s'ha de posar votació i el progrèm per unanimitat. amb aquest punt donem tots els punts del ple per acabats o plens ordinaris diguem. els punts ordinaris estem a informes que crec que no n'hi ha Val? hi ha algun prec o pregunta específic del ple abans de fer el comiat per no Val. si us sembla me deixeu dir unes paraules i us deixaré el protagonisme sobretot els que se'n van dir-vos que a dir-vos que, que quan vaig entrar en aquí doncs ara fa dos anys eh, costa de eh, d'apair certes crítiques, però sí que haig d'agrair eh, en, el, en els regidors que les crítiques que a vegades podien ser punyents eh, t'acostumes és la nostra obligació de fer-les, però sí que haig d'agrair que, que una vegada ens aixecàvem d'aquí aquestes crítiques no hi eren i que, i que no, moltes vegades hi ha comissions que ja podem estar més distesos doncs, doncs hi ha hagut col·laboració i la crítica com la reps costa d'entendre-la eh, però s'ha d'acceptar com, com és i a més que, que, que era una crítica constructiva i jo només no, no puc fer res més que agrair-vos excepte una persona que llavors quan arribava a casa feia desqualificacions personal a les xarxes no? i m'ha dolgut i m'ha dolgut molt i no l'he contestat i m'ha agradat deixar-ho aquí perquè eh, doncs, això sí que m'ha dolgut i que no m'he pogut triure les altres crítiques que s'han fet, fet aquí sí que he de reconèixer que, que estaven fonamentades des del vostre punt de vista i també que una vegada ens hem aixecat del ple eh, doncs hi ha hagut aquesta cordialitat que hem de tenir entre els grups i jo us ho vull agrair-ho i, i res, jo volia dir això abans de passar-vos en el protagonisme a la gent que, doncs, sobretot aquests que, que no hi seran en el proper govern veurem quin és Uh, el plec que hem de tenir un ple que serà ben bé de tràmit per aprovar les actes, i jo crec que és en aquest el que hem de deixar constància dels que vulguin dir alguna cosa si? Sí? no si us sembla no sé, vull dir, imagino bueno, tu... sí, sí, si vols, si sí. no sabeus. No... Com, com vulgueu, eh? Sí, sí. Volia fer doncs, un comiat de lentesa. no sé si sí, sí, sí. ho faig ara. Ja o... si, jo jo m'he permès bueno. fer aquesta participació primera per deixar més protagonisme en la gent i en els grups, també, evidentment. Bueno, si us sembla, Juli, <coughs> que us sembla bé que... Sí, sí, sí. sí. sí. No, vull dir, avui sí que l'entesa, com el senyor Junà deia a l'últim ple, bueno, l'entesa tanca una etapa avui, l'entesa va entrar en aquest consistori, en aquest plenari dels anys 2003, amb un grup de gent disposada a transversar o a treballar pel municipi, hem estat doncs, 10 anys al govern, 6 a l'oposició, eh, hem fet lo que hem pagut o que s'ha bonament, però vull agrair a totes les persones que les quatre vegades ens van donar la seva confiança amb el vot, doncs agrair-los-hi, ha estat possible la presència de l'entesa aquí, degut a la gent que ens va votar. També a tots els que han estat regidors, a tots els simpatisants, a tots els que ens han ajudat doncs, a, a venir aquí amb propostes, a, ho que deia el en crítiques o amb coses constructives, doncs, a tota aquesta gent. I només en nom nominatiu i fer un agraïment a l'Anuli Ribas, doncs, que durant els anys que va estar aquí, 11 anys de regidora, sobretot a la seva primera etapa, com va estar eh, educació, amb el recolzament dels seus companys i equips de govern vàrem poder eh, posar en marxa doncs, aquest model educatiu que n'estem tan orgullosos. Tots, que que hem dit sempre és un tema de consens d'educació, i aquest consens va servir perquè en el ple doncs, del 28 d'agost unànimament decidíssim posar el seu nom en el centre d'educació, i es va inaugurar, es va, es va materialitzar la cluenda del curs escolar el passat 18 d'octubre, doncs això agrair-ho a tots els que la el van reconèixer, tots els que, que l'hem pogut deixar el seu nom amb una obra que tots els palafrugellengues que vindran ens en beneficiarem. Personalment, com a cap de llista, en aquesta última etapa he fet tot el possible amb l'ajuda del meu equip per dur a terme una política inclusiva i tenint en compte les necessitats del poble i dels seus ciutadans que en definitiva, tots i cadascú de nosaltres som el motor de pala fragell. això és la, la, la, la, la cluenda de l'entesa que dic que tanquem una etapa i unes paraules a nivell personal pels regidors que en el proper consistori no hi seran eh, per mi ha estat una satisfacció i molt enriquidor doncs compartir comissions aquesta, aquesta, aquesta legislatura han anat a moltes, per ser tot sol eh, comissions, reunions plenaris Uh, vull dir, ha sigut enriquidor uh, hem tingut temes per parlar per no estar d'acord per, per, per discrepar però el que deia el senyor Arcauda hi ha hagut cordialitat perquè tots en el fons desitjàvem el que els ciutadans desitjàvem treballar per millorar doncs el Pau Roger moltes gràcies més me deixarà fer una frase un reconeixement de la seva assistència Eh, jo no sé si algú del grup vol intervenir primer o, Lluís, pots parlar primer tu i jo tanco eh, jo crec que la Marta i la Maite no sé si en Lluís també tot i que aquí els que no continuem som nosaltres quatre però bueno, si vols agafar el micro crec que l'alcalde no dirà res Gràcies senyor primer tenen d'alcalde uh, en primer lloc evidentment agrair la confiança que durant vuit anys ens han fet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 donar-los les gràcies eh, sobretot a l'àrea de la policia no a tots, perquè hi ha gent que no s'ho mereix he de, ser, he, de, he de dir les coses com toquen i, i ho dic el tema de la l'emoció deixem dir només una cosa Varen fotre molta canya i varen agafar-se pel tema dels semàfors abans de marxar jo vull aclarir que els semàfors aquells del punt vermell i i del semàforo vermell que varen posar va venir tot a conseqüència dels tècnics i de persones externes de l'Ajuntament. Amb el senyor Albert Gómez i un servidor vam una reunió que veem fer amb els amics de Llofriu i amb l'associació ens volen comprometre que si allò no funcionava ho canviaríem quan canvià. Estic molt satisfet del resultat. Si passen ara vostès per Llofriu hi havia abans un 58% de violació de velocitat ara van com xaiets els cotxes no sé quin percentatge de, de sancions posen però ara van com xaiats. evidentment és, és anecdòtic però volia deixar-ho clar perquè ens varen fotre molta canya amb aquest tema la l'emoció jo crec que vostès tenien i no tinc cap ressentiment en contra de vostès perquè vostès tenien l'obligació d'intentar governar no així els companys de Convergencia i Unió, que van agafar una altra, una altra opció. Evidentment, no hi ha rancúnia, ni ha cap mena d'allò, amb, amb gairebé tots. Sí, amb els que varen utilitzar d'una forma personal, sobretot gent que deia que no li agradava la política, i però no agradava la política, Déu n'hi do l'acabaran embolicar. A part d'això... Eh, el senyor Salvatella va fer una carta contestant-li contestant a vostè en el Facebook, el senyor, no, el senyor alcalde, i es va referir a l'antiga Convergència Unió, manifestant que ell tenia una manera diferent de fer política, que volia fer d'una manera que cap dels regidors que havíem estat a Convergència Unió tornàvem, repetíem a les llistes, a la seva llista, eh?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 i per últim, doncs, aquesta vegada jo no m'he pogut tornar a presentar perquè per un problema mèdic eh, estimo la política la política m'ha portat, a, un, a una part de la política m'ha portat eh, a la malaltia que, que, que estic patint eh, o sigui, és el preu que em havia de pagar el pagut i no em queixo ni em queixaré més però els hi prometo que seguiré col·laborant i treballant amb tot el que pugui perquè d'aquí quatre anys, si Déu vol doncs pugui tornar a intentar estar amb la política activa molta sort a tots felicitats per les eleccions de diumenge i moltes gràcies per les estones que han passat junts de la mateixa manera que el senyor Jonove m'ha sortit una paraula i m'ha deixat una frase només li desitjo una bona recuperació i que desitjo que d'aquí a quatre anys pugui ser aquí i vol dir que la, el seu estat de salut li permet i això crec que ens farà feliços a tothom. Bé, jo només volia donar les gràcies als ciutadans que fa quatre anys que ens van donar confiança. Ha sigut una gran experiència poder treballar pel municipi i al costat dels tècnics i de les entitats. Ser regidora m'ha aportat un creixement i enriquiment personal molt gran i recomano a tothom que tingui inquietuds a involucrar-se. Evidentment, seguiré vinculada a tots els projectes d'entitats o iniciatives populars interessants pel municipi i en les que hi pugui aportar alguna cosa, ja sigui experiència o un cop de mà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 Gràcies, regidora, I, i també molt agraïda per la feina que has fet. Sí, Maite. No, no, no, no arriba més, pots obligar. No, aquest, aquest. A veure, que no caigui. Està posat. Bé, bon vespre. Uh, jo, la veritat és que fa vuit anys no m'hagués imaginat mai poder arribar, doncs, a ser regidora de l'Ajuntament voldria agrair en aquell moment al doncs, partit de Convergència i Unió doncs el, la confiança doncs, que em varen donar juntament amb totes les les persones, en tota l'executiva que en aquell moment doncs, eh, formava en part doncs, per donar-me confiança per poder doncs, eh, entrar de regidora també totes les persones que, que la veritat ens varen votar en el poble que, que com ha dit en Lluís doncs, eh, durant els dos anys hem mantingut 5 regidors i el segon any quasi 6 regidors per tant podem estar molt orgullosos de tota la feina que hem fer les urnes ho varen, ho varen tornar a dir ho la veritat és que amb aquests 8 anys eh, puc dir que amb aquesta trajectòria he vist de tots colors però bueno, no passa res vull dir, amb força i ànims s'estira sempre endavant intentant doncs, sempre a, a treballar a, intentant, sóc una persona que quan m'ho poso una cosa al cap lluito fins a l'últim moment per aconseguir el que, el que, la meva fita que, que necessito i bé, Perdona, bé. ha estat molt, molt gratificant doncs, poder doncs, aquests 8 anys fer eh, estar, doncs, vam estar nosaltres amb, amb, amb els dos, primerament vam estar amb PSC, doncs que hem treballat fins al moment que, que va haver el problema també amb, amb, amb, els, amb els amics doncs, de d'esquerra que la veritat doncs, hem ha sigut un equip un equip fantàstic he sentit molt a gust i bé, doncs jo no, dir, no diré ja és l'últim sinó que diré fins aviat perquè m'agrada doncs, tot això i m'agradaria tornar, tornar a poder fer coses pel poble moltes gràcies Gràcies Maite, igualment eh, agraït les teves paraules i la teua col·laboració durant aquests dos anys. Bé, eh, de fet no tenia previst dir res, eh, no ho porto tan preparat com algun dels meus companys, però sí que és evident que, que avui el grup municipal de Convergència Unió tanca, tanca una etapa, i ha estat una etapa eh, important, eh, en el meu cas i en el cas d'en Lluís i de la Maite han estat 8 anys en què ens han, sobretot els primers 4 anys doncs jo crec que van ser molt més tranquils els últims 4 han estat una mica més, més mogudets però jo bàsicament el que voldria fer és sobretot un, un agraïment i voldria fer un agraïment al personal de, de l'Ajuntament crec que és el principal patrimoni que, que tenim com a, com a institució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 i també amb la Maite Frigola, perquè al final, doncs, com deia abans, tant amb en Lluís com amb la Maite, doncs hem, hem començat una etapa que va ser una aventura que crec que es va donar, doncs, a, hem tret uns bons resultats, que, que havíem guanyat aquesta confiança de la gent, i bé, en tot cas, aquestes noves generacions, doncs, hi ha... Eh, doncs, bé, bueno, que facin política com ells considerin. Nosaltres n'estem orgullosos del patrimoni que en el seu moment vam aconseguir, eh, en tot cas també felicitar els futurs regidors, a tots... Uh, perquè bueno, evidentment uh, és una responsabilitat però també és un orgull una gran experiència i després ja per acabar amb aquesta, perquè més que fer una lectura política de tot plegat és això, m'agradaria acabar amb, aquesta, amb aquest agraïment també doncs, agrair a la gent de casa perquè al final uh, qui ho ha pagat més uh, durant tots aquests anys que, que m'hi he dedicat i que he intentat doncs, estar a l'alçada del de que requeria el càrrec i la responsabilitat doncs, és agrair a la meva dona, la Roser i a en, en Guillem doncs que hagin tingut tanta paciència perquè han estat moltes hores, molts de dies sense el pare eh, dedicant-se a tres coses, dedicant-se doncs, a una cosa que s'estima molt que és a, a el fet de, de fer política i d'intentar doncs, millorar per la Frugell. No? Per tant, jo crec que volia fer aquest triple agraïment d'una banda doncs, al personal de l'Ajuntament, per una altra banda els doncs, companys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 el torna als d'Esquerra Republicana abans vaig deixar una frase, en diré dues eh, jo voldria agrair aquests dos anys que he tingut com a, com a company eh, en Albert Gómez, de detenent d'alcalde eh, s'ha de tenir constància de que com explicava abans com era molt oposició picàvem i a vegades picàvem fort però de totes maneres sempre quan ens vàrem aixecar vàrem continuant igual i m'agradaria quedar només amb una frase no? de, de, sobretot aquesta lleialtat que m'has donat que ens hem fet mútuament d'aquest treball d'equip i una frase que tu vares dir eh, eh, no sé on era, que vares entrar com a company de feina eh, ens vares fer un com a company eh, inseparable per prendre decisions i hem acabat com amics i jo això, eh, aquestes paraules que es vares dir amb en un entorn, t'ho vull agrair ho i sobretot aquesta, aquest companyerisme que hem pogut tenir tots dos jo crec que, que ha sigut, bueno, ha marcat una forma de, de governar a la nostra manera no, ni més bon ni més dolent que les altres a la nostra manera. i jo crec que és una bona manera de governar i per això t'ho volia agrair. El per d'esquerra, Albert Ané Sí, bona tarda bé, ha estat un orgull molt gran passar aquests gairebé 4 anys perquè vaig entrar una mica després de, de la resta del consistori i la veritat és que han estat 4 anys molt intensos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 a poder posar el nom de la Núria Ribes al centre, tal com ha estat un orgull molt gran continuar amb el, amb el seu llegat, amb el llegat d'en Xavier Roques també a, a, fent, que, fent que això, doncs, fent que aquesta àrea d'educació que, que hi ha hagut aquest acord en aquest Ajuntament i que continuarà així segur durant els propers anys en què sigui, doncs, una àrea estratègica de l'Ajuntament que que no estigui subjecte a les atzaigades de la política i que sigui una àrea que, que tots els governs que, que hi passin doncs, tinguin, la tinguin en principal al cura. Uh, jo vull donar l'agraïment com no a tots els treballadors de l'Ajuntament especialment als treballadors de les àrees d'educació i d'arxiu municipal i especialment a, a la Núria Upí i a la Conxa Saurí si els ajuntaments funcionen Uh, ha de ser perquè els polítics siguin competents però també perquè darrere hi han els tècnics que, que moltes vegades doncs, doncs són exemplars perquè veus uh, que la, tenen la seva feina com, com una passió personal i almenys en les àrees que jo, que jo he estat uh, ho he vist clarament uh, res, ha sigut un orgull compartir aquests quatre anys amb, amb vosaltres, amb els meus companys d'Esquerra Republicana, també aquests dos anys amb els companys del grup de, de Convergència i Unió que hem estat al Govern. Uh, vam fer moció perquè vam, perquè vam tenir-ne l'oportunitat i vam fer-la pensant amb el poble, però també uh, va donar peu a tenir un alcalde que se la va jugar durant l'1 d'octubre. Vam poder Uh, fer tot el possible perquè el poble de Palafrugell uh, tingués totes les facilitats que, faltà, que que eren necessàries per votar l'1 d'octubre i això és un orgull que també uh, que també tinc que també m'emporto no? I, i bé res més uh, continuaré treballant per Palafrugell des d'altres vessants uh, continuaré treballant per l'educació de Palafrugell, en comissions de les comissions d'educació 360 les quals segurament continua assistint com, com a ciutadà perquè l'educació és, és cosa de tots i així ha de continuar sent gràcies Albert moltes gràcies a tots pel, pel vostre... gràcies a Albert per la teva feina i el teu company i el companyerisme d'aquests 4 anys senyor Junama Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom, jo vull ser molt breu també, eh, només voldria destacar tres cosetes molt ràpides i és que eh, bé a les àrees que n'he estat responsable, diguem, crec que hem, hem fet alguna cosa positiva, crec que hem posat unes, uns bons fonaments a la policia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 falta cobrir, falta la, falta la taulada i poder fer un sopat desplegats però en tot cas crec que s'ha de continuar treballant i apujant eh, eh, apostant fortament per, per, aquesta, per, aquest, per, aquest, eh, per aquesta àrea per, aquest, eh, per, per aquests recursos humans que tenim a l'Ajuntament perquè realment és això Eh, són gent molt vàlida a tots, hem de procurar que a través de, també dels processos selectius eh, que tinguem a Palafrugell la millor gent possible treballant i també hem de fer que tinguem eh, les les menors fuites possible de gent que trobi oportunitats millors amb altres ajuntaments per tant vol dir que hem de cuidar bé els nostres treballadors en, en tots els sentits tant a nivell laboral com econòmic com de totes les maneres possibles. Crec que val la pena perquè llavors eh, les coses eh, els que després venim com a regidorsa eh, tenem trobe la feina molt més molt més fàcil. crec que també ha estat un... No,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 continuar apostant per la convivència per la mediació eh, juntament amb la policia i, i també cal impulsar encara una miqueta més els agents cívics penso que això ha d'ajudar eh, a que en el carrer les coses doncs eh, tinguem això com deia una bona convivència i un, una, un, una, una, un bon convaïnatge i per acabar doncs, eh, Evidentment eh, no puc eh, tampoc oblidar-me de, de donar les gràcies a, a tots aquests tècnics els quals he tingut de referència, eh, molt especialment a, bueno, per la part de Recursos Humans a la Sílvia Esteva, a la part de, de la mediació com a tècnica a la, a la Maria, però també molt especialment a la Maria José, crec que, que fa molta feina. I, i com no doncs, eh, tant a l'Andreu Verdugo com a en, en, en, en David Puertas doncs perquè crec que en ves dos al capdavant aquesta policia de casa nostra doncs, ens continuarà ballant per la nostra seguretat i, i pel nostre benestar eh, no me'n vaig de la política eh, potser me'n vaig del, del consistori, potser no estaré en el ple, potser no seré regidor però jo continuaré fent política, política crec que la fem tots cada dia des del carrer cada dia l'opinió respecte al que es fa us deixa de fer amb un carrer a una plaça, a un allà on sigui a una obra de teatre cada dia aquesta crítica és política al final cada, cada opinió de cada ciutadà és política i per tant crec que això s'ha de continuar potenciant s'ha de continuar potenciant els processos participatius que que, que bueno, s'estan engegant amb en plataformes electròniques darrerament i penso que això cal continuar també apostant-hi I, i bé, me'n vaig amb certa recança perquè 4 anys són molt pocs uh, bé, les meves obligacions laborals doncs hem uh, no permeten permeten doncs, de continuar en tot cas eh, també he una mica l'expectativa com deia, deia l'amic l'amic Lluís doncs de que d'aquí 4 anys tornarem a veure eh, passar el previs i saber com estan les coses i, i tant de bo que, que pugui compartir aquestes sessions de plenari i de comissions amb tots, de vosalt, amb tots vosaltres i també doncs, això, felicitar a tots els companys que, que es queden, felicitar també els que se'n van Um, gràcies per haver me permès, eh, uh, potser a vegades de forma bèment, potser a vegades de forma no propolida, haver fet oposició i també i de fer també doncs govern, de fer, diguem, defensar els nostres, els nostres posicionaments i en toca, penso que m'he revolllat més del que voldria. <ríe> uh, això. Uh, m'en vaig amb l'amenaça de que tornaré. <ríe> Gràcies, Gràcies a tots també els que i espero t'haver els ha servit eh, doncs això eh, sobretot posant per davant el bé comú i si hi ha algú que s'ha doncs, que pogut sentir molest doncs perquè en el moment de, de fer alguna petició doncs no s'ha pogut accedir i per, per això que tingui per segur que no ha estat per cap interès ni personal ni, ni de cap altre tipus sinó perquè sempre ha intentat posar per davant el bé comú de tots plegats Gràcies, eh, encerts en els que entrin el proper 15 de juny eh, i endavant. Gràcies senyor Junama, també de fer una frase només, aquesta especial dedicació que ja has fet. Jo crec que les teves idees ens ha fet a tots més justos i segurament que el dia a dia no t'hem pogut agrair la feina que has fet per, per totes les obligacions. Saps que tens la porta oberta, saps que d'aquí quatre anys hi haurà un projecte nou i saps que les portes, com a mínim, dels companys que hi hagin seran obertes perquè puguis, puguis retornar si l'estiu és. Eh, dedicacions laborals t'ho permeten, sí. Senyor Fernández, el sí. grup socialista... Faré una introducció molt breu un tant que porta veu i després deixaré que siguin els companys que vulguin o companyes que vulguin parlar. Bé, jo també començaré amb els, amb els agraïments als els de la casa, la gent de la casa, la gent que fa possible que l'Ajuntament cada dia obri la porta, a part que els polítics són però bàsicament la gent que treballa cada dia és la que fa que la maquinària, que és complexa, doncs funcioni, primer agraïment cap amb ells. Segon, és veritat que jo he estat en eh, aquest mandat, doncs, avui posem final amb dues etapes, una com a alcalde i l'altra com, com a portaveu, el grup de l'oposició. També vull doncs, aprofitar per agrair a tota la gent, tant els, que els companys que en governen durant 6 anys de conveniència o no, jo, estic, jo sempre dic que jo estic satisfet de la feina feta, mai he renegat de la feina feta d'aquest hem de conveniència no? mai, i que segurament la política aporta aquesta diferència i va, va provocar el que va provocar, no vull entrar en motius, penso que això ja tothom més o menys té les seves explicacions, jo sí que vull reconèixer la feina que vam fer en 6 anys, que va ser positiva. Una política a vegades doncs, té aquestes coses doncs, que per motius molt diversos doncs les qüestions no acaben de funcionar en tot cas vull agrair aquí en aquest moment la feina feta també vull ressaltar que si en qualsevol cas la meva intervenció com a portaveu en algun moment o com a alcalde en el seu moment doncs ha pogut incomodar algú doncs no ha sigut mai amb intenció de fer de fer res tots sabeu el meu to és el que és jo no sóc una persona que, que crido molt sinó que simplement entendre les coses amb el meu to pausat algú m'ho critica això, és veritat no, un escomès i per tant difícilment aquestes alçades en canviaran no difícilment però sí que és veritat que eh, d'aquests quatre anys jo em quedo amb, amb una qüestió que jo penso que fora bo que la mantinguem en aquest plenari que és veritat que el to del ple eh, és un to correcte jo que, que he, estat, he vist molts plens i tinc companys que tenen altres plens i hi ha altres ajuntaments que els plenaris són bastant broncos jo penso que aquí m'ha agradat alguns elements puntuals, que, bueno, doncs, cadascú té el seu, jo crec que són plens bastant, no miro ningú, són plens bastant, bastant correctes, per tant jo sí que el que es quedem, jo he vist aquí que alguns han fet alguna retirada temporal, que és el que, que, que m'agrada, eh? vull dir que en la, en la vida a vegades, escolta, faig un pas enrere, agafo força, m'exituo i torno, jo penso que això és bo, perquè en definitiva la política també té aquestes coses, vull dir que cadascú a vegades té qüestions familiars, personals, que ha de fer un pas enrere, però per agafar força i tornar, I penso que, que, que això és bo, d'alguna manera, per tant jo el que em amb aquesta idea, aquesta imatge de que la política és debat, és proposta, és contrastar idees, segurament que al final no en tot coincidim, però és contrastar idees, i per me quedo amb això, jo sí que vull també com no, manera, agrair als meus companys de grup municipal que també han tingut moments molt bons governant i altres no tan bons a l'oposició, perquè de veritat que no és el mateix governar que està en l'oposició i vosaltres, vosaltres també ho sabeu no és mateix, inclou la forma de fer les coses agrair la seva dedicació els seus esforç i que òbviament va ser dur passar de governar l oposició. va ser dur i per tant també els vull agrair el fet que hagin estat dos anys més fent aquesta feina d'oposició aportant propostes concretes Propostes que mai han sigut propostes, penso jo, diguéssim d'allò de dir, no sé un toqueu, penso que eren propostes que es podien arribar a defensar òbviament i, i aplicar, i per tant jo no tinc res més a dir que jo estic agraït. En tot cas, ara comencem una etapa nova, volem certament quin paper juguen cadascú, en funció del que ha dit la ciutadania fa tot just dos dies, per tant a partir d'aquí... No a part més, i ara en tot cas deixo que l'alcalde se deixi la paraula als... Sí, només t'he dit, deixa-me si dir una paraula sobre el que acabes de dir eh, jo crec que, de, jo t'haig d'agrair perquè, com has dit tu va ser dur, sobretot al principi el, el, el, el, el, el, la posició de censura i el canvi de govern però has d'agrair que eh, malgrat això, una vegada passat els, mes, els dos primers mesos sempre t'he tingut en el costat per les qüestions importants de l'Ajuntament, sempre m'ha respost de la mateixa manera que jo vaig respondre com estava l'oposició, i jo crec que és un model que, hi hagi qui hagi assegut aquí, hi hagi qui hagi assegut com a cap de l'oposició, s'ha de continuar. les Més o menys les trobades cada dos o tres mesos, eh, i sobretot en qüestions importants de l'Ajuntament, importants de Palafrugell, que l'arcalde i, i, i, i el cap de l'oposició els puguin tratar, els puguin... Jo, eh, que podia, podia, seria... Es podia, es podia entendre que després de la moció de censura no hi volguessis jugar en, aquest, en, aquesta, en aquesta postura jo t'haig d'agrair perquè sempre t'he tingut a l'altre costat del telèfon i sempre que t'he demanat o a dir que vinguessis has vingut i sempre que hem tingut i ens hem trobat amb el tot constructiu que sempre tu i jo recordem que sempre l'hem tingut sempre de tota la vida que ens coneixem i que pendirem continuant per això t'ho vull agrair ho especialment uh... Bé, com, com ha avançat l'alcalde en funcions, avui sóc un dels que poso data de, de caducitat a un compromís municipal que en el meu cas s'ha perllongat al llarg de 16 anys. Nou reptes profe professionals requereixen ara de tot el meu interès i dedicació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 de la qual formes part. En el desenvolupament de les meves responsabilitats com a regidor durant aquests anys, sempre he procurat mantenir una actitud responsable i eficaç amb un fort compromís social i una voluntat per millorar la qualitat de vida i la igualtat de tots els nostres conciutadans i conciutadanes. Amb tota certesa, hauré tingut més o menys encert en les meves decisions. Penso que que és normal això que passi, perquè tots som persones i tenim els nostres punts forts, però també els nostres punts febles. En qualsevol cas, voldria demanar disculpes si algun d'aquests errors ha tingut repercussions. Deixo l'ajuntament content i agraït, he estat afortunat, especialment amb els companys i companyes polítics, però també tècnics i treballadors de la casa, que m'han envoltat aquests anys i amb els qui he convertit en ells èxits i fracassos, potser utopies. Tots i totes compromesos amb la institució i amb ganes i amb per assolir nous reptes. Gràcies, Juli, per la teva confiança al llarg de tots aquests anys. A partir d'ara estaré fora de l'Ajuntament, però sense abandonar mai aquesta voluntat de continuar treballant al servei de la vila i pels meus ideals socialistes. Permeteu-me que ho recordi. Un poble és per sobre de tot les persones que hi viuen és certament un paisatge, té sens dubte una història, ha creat una cultura, però tot això és atribuïble única i exclusivament a les persones que hi conviuen, juntes. Conviure és vertebrar, unir, compartir, acceptar, acceptar-nos a la nostra diversitat. Som diferents, veiem algunes coses de manera diferent, divergim, per això és tan fonamental el diàleg, desitjo... Que el proper govern treballi perquè a Palafrugell no es perdi la convivència i la solidaritat. Fem de la nostra vila un municipi exemplar, des de la unió allò bàsic, des del respecte, de les diferències, des de la suma d'esforços. Des de demà mateix, com a ciutadà, continuarem el compromís actiu amb Palafrugell. Ho des de la meva experiència, en allò que valgui, des de les meves conviccions, des del respecte. Gràcies pel vostre ajut, per la vostra inestimable col·laboració, per la paciència en què m'heu suportat, per la indulgència en què m'heu tractat al llarg d'aquests anys. Amb serenitat i agraïment m'acomiado de vosaltres com a regidor amb el desig que considereu la meva tasca al llarg d'aquests anys hagi estat digna del càrrec. Gràcies, senyor Roques. No sé on tindrem a buscar els que ens facin els discursos. I li recordo del 2003 que li vaig dir aquestes paraules. Un base amb aquest discurs en el concurs de peeves del 2003, com el va vostè donar, després de dispoir aquest discurs va fer un discurs magnífic uh, del, del 2003 fins fins ara cap hagut d'una mica, continua vostrem els discursos, segur que no podrem arribar al seu nivell. Aair-li sobretot perquè a part de les bromes i que sempre fem bromes, no solsment nosaltres, si jo crec que també els seus companys, agrir-li perquè aquests discursos no es uh, vinguin en equip en quatre notes, sinó que vostè se'ls a preparat i sels a prepara molt bé no solament aquests, si no tots, com els que de Camp Valdiri. Uh, sí, senyor Roques, jo crec que, que, que aquesta rialla vol dir que, que reconeix que, que tinc raó, ja, es, ja, es, ja està bé, no?, que al final de tot, per <ríe> una sola raó, des de que estem en aquestes posicions, postem-la a Donqui. Gràcies, senyor Roques, per la seva feina. He anat alguna altra vegada, també. I, no me recordo. recordat. Poques, poques. <ríe>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 i pel poble, sempre he estat una persona activa, tant he estat a Creu Roja com ha estat a les ampes de l'escola on han estat els meus fills i era un repte poder estar dins de la casa quan vaig arribar, li he d'agrair en, en Sergi Sabrià i en, en Mario Esgador les apretades que em van fer en els primers plens perquè va ser una motivació plena recordo un Juli amb l'expressió cul de ferro i el cul de ferro el, el van posar més d'una vegada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 jo crec que des de Recursos Humans també es va fer una bona feina amb les promocions internes i amb la relació de llocs de treball. Em vaig sacrificar i vaig esforçar tot i més perquè a la cosa a nivell organitzatiu funcionés, estic satisfeta. Han sigut sis anys de govern, dos anys a l'oposició. Jo crec que l'oposició també ens ha curtit, també hem après. Crec que tothom hi hauria de passar pels dos bandos i, i veure que la gestió potser és més agraïda, però que l'oposició és necessària. Estic satisfeta, me'n vaig contenta, no dic com fins aviat, perquè sempre vaig amb associacions o amb voluntariats diferents. Crec que l'etapa a la política ha estat bona i estic molt, molt agraïda. De que en Juli em vingués a buscar i sobretot els companys els companys de grup perquè jo crec que no, no som un grup municipal, som una pinya hem creat una amistat, hem creat uns vincles que els vull mantenir per sempre perquè són vincles que per mi són molt importants Gràcies, sí, o sigui que la contundència seva li van ensenyar els d'esquerra ja, ja els hi passaré comptes, ja els hi passaré comptes. gràcies per la seva aportació eh? no, no, jo crec que hem de reconèixer Ama, Ama, que la seva contundència eh, ens ha fet eh, espavilar-nos una mica amb aspectes que que ens, cost, que ens, que ens costaven més no? i evidentment vostè ha fet el seu paper i l'ha fet molt bé i també agrair-li perquè s'ho eh? llegia tot eh? gràcies Judit bé, companys eh és el moment, vull dir, no m'he preparat res ni... jo crec que sempre seré eh, espontani diré el que penso no seré políticament correcte moltes vegades eh, sóc així, no canviaré ara la meva edat ni penso canviar, ni crec que, de eh, que hagués de canviar m'he sentit una mica en Juli m'hagués a buscar fa 12 anys com sempre havia estat en el teixit associatiu d'aquest poble des dels 20 anys que ja era vicepresident en el futbol i president del futbol base, vull dir, he estat en moltes coses, eh, he fet carrosses, he fet, bueno, en, en, molt, en molts, eh, molts aspectes de la vida social de Palafrugell i de la província. Eh, jo m'he sento molt orgullós d'haver passat i cremat aquesta etapa a la meva vida, tot i que ha coincidit que en aquests 12 anys mm, eh, he passat un parell de, de problemes físics molt seriosos que han sigut una mica de car i creu, sort que la creu ha sigut en positiu i, i he pogut sortir i he pogut ser aquí. Uh, em sap greu que he fallat en alguna part, de que m'havies volgut dedicar-hi més temps, però me sento molt orgullós perquè entre els meus companys, que tot i ser independent dintre el grup dels socialistes, sempre m'he sentit recolzat pels meus amics i companys, dic amics perquè ara els considero amics. Abans algun era conegut eh, i alguna altre més, però lo que M's sento molt agrid de pogut estar aquests 12, 12 anys aquí, sis a l'oposició i sis governant. Mm, bueno, han sigut eh, moments com deia la Judit, a l'oposició és una, una mica una travesia del desert, és una feina més tosca, més difícil, més més complexa que governar. Governar té més satisfaccions. Eh, perquè prendre les decisions mm, al final eh, sempre és un caire més, o sigui, ho, ho veus com un caire més positiu perquè encara que tu estiguis a l'oposició i facis su eh, suggeriments i coses que veigis molt clar ja no es poden aportar a cap moltes vegades. Bé, eh, l'Ajuntament amb els treballadors per descomptat, vull dir, són la clau, la clau de volta de que l'Ajuntament eh, giri, treballi i que tinguem i tenim bons tècnics, molt bona gent eh, i a caire, a nivell polític, recordant eh, les paraules que ha dit el senyor alcalde vull dir que se referia exactament a mi Uh, té d'entendre que les xarxes socials venen dominades, vull dir, per la part de, del seu grup més que de la part nostra, però jo, que me poso a davant del, de, de l'ordinador o de la tablet o del, del mòbil, dic exactament el que penso vull dir, no, no, no, no soc hipòcrita eh? vull dir, un podrà pensar el mateix i no ho dirà jo per desgràcia ho dic i sobretot a partir del moment que jo vaig estar atacant des de les xarxes socials les escombraries amb tota la raó del món des del meu punt de vista sempre parlo del meu punt de vista eh, se va passar a un atac personal sobre el meu enriquiment personal. Això això va, va passar de voltes i, clar aquí hem entrat ja amb una, una discordància sobretot amb un regidor i, bé, bueno, després aquí sí que hem perdut el que per mi era la, la meva voluntat d'apretar allà on crei que teníem d'apretar. Les escombreries a Palaforgell no funcionaven, qui els aportava no, no, no, li, no li trobava la manera i l'alcalde el recolzava i això, doncs, com ho pensava i ho penso i hem millorat però hem estat molt de temps sigint molt pitjor de lo que eren doncs ho he criticat vull dir i referent a vostè també he fet eh, crítica personal i espero que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 globus, confetis i d'allò no ha sigut així però pensa Pitú que jo sempre diré el que penso i aquí i mai en plan hipòcrita mai, no et diré blanc el que jo veig gris, et diré blanc i això ho, fet, ho sap quan hi va haver eh, els de Convergència que s'ha parlat molt que, havia, que els socialistes havien trencat el pacte i al final, qui va trencar el pacte va ser Convergència, mai els socialistes, que podrien els socialistes els híssim volgut trancar, qui va haver uns intents, am probable intentar raonar-ho és complex el tema. Vol dir, però no van ser els socialistes que van plegar, dir, i qui van donar opció a que vostès que vostès entressin a l'alcaldia van ser els Convergents, vol dir, perquè aquest últim any que parlàvem que els hi tocava en els, en els convergents, això jo vaig estar a les negociacions i que us quedi ben clar, perquè les coses dit molt clares si l'últim any el senyor Juli Fernández, alcalde, en aquell moment no hagués volgut donar l'últim any en els, en els convergents o ell no hi, no hi podia ser o no hi podia ser jo jo a la vida funciono amb els meus pensaments fa molts anys i ja en tinc molts eh, gràcies a tots estic agrit a, estic a tots a la casa als que m'han donat l'opció a en Juli per venir a buscar i fer confiança en mi i a la gent que ens n'ha fet us dono gràcies a tots ja sé que us he molestat en algun vull dir que soc així i sobretot gràcies als meus companys que per mi ha sigut, hem sigut amics i som amics, i algú que no és en el, encara dintre del grup dels de socialistes, eh, me l'aprecio molt i cada dia continuo a siguin amics. Gràcies a tots. La frase que li puc dedicar és molt fàcil. Espero que la salut el continuï acompanyant molts anys gràcies i jo també en tinc ganes eh? bé, doncs si no hi ha cap més intervenció, eh, donem el ple per acabat si el públic vol dir alguna cosa xarxes social si no hi ha res doncs eh, senyor secretari us comunicarà, no sé bé, bueno, es posem d'acord per al ple de aprovar les actes i moltes gràcies doncs s'acaba aquest ple el darrer d'aquest mandat 2015-2019 marcat com dèiem per aquests comiats algun entre llàgrimes com hagueu pogut apreciar i s'acaba aquesta legislatura el dia 15 de juny el dissabte doncs hi haurà la constitució del nou ple i veurem si continuem amb, el, amb Josep Ferrer com a alcalde o si torna Juli Fernández a l'alcaldia, En vam comentar diumenge passat després de les eleccions tot sembla indicar que serà Juli Fern... Ai, Josep Piferrer però bé, tot està per fer i per tant estarem atents Doncs moltes gràcies Rubén, si no hi ha res més tanquem la connexió aquí des de la sala de plens Perfecte, Rafael, doncs uh, ho deixem aquí, ara s'ha tacat un got per acabar la legislatura No has sigut un tu, no? Trencat. No Ah. No, no, no que ha estat, No sé si ha estat l'Albert o, o el Lluís Ros Igual, igual és cosa. com aquell no, no ho feien amb els casaments O amb els comiats aquells de tirar un got Igual ho ha fet així el, el, A Grècia, no, es feia això? Sí, em penso que sí I, amb els, bueno, i, i els russos, no sé, que tiraven els gots Sí doncs no, no, no, digue-li no, que, que després no. el que es fa moltes vegades és caminar d'escals per sobre, a veure què passa. <laughs> Una abraçada a tots els que ens han acompanyat durant aquests anys com a regidors de l'Ajuntament de Palafrugell. Mai està prou ben pagada aquesta feina, per tant, l'agraïment de part nostra de, de Ràdio Palafrugell i del Poble per als serveis prestats, i esperem que els que puguin entrar d'aquí poc doncs, almenys, ho facin tan com els que marxen. En Rubén, ens retornem demà al matí. Fins demà. Adéu-siau, bona nit. son tres quarts de nou del vespre.